esos tomates que nos gustan pues antes por la misma cuantía comprábamos tres tomates y ahora por lo mismo precio compramos dos tomates do goberno do Estado que ainda ante este fin de semana está en función esta lei nunca estuvo en control, que está en pleno funcionamento e controlar a intencionalidade de ser o que foi para que foi deseñado o principio unha lei recentralizadora unha lei que negue as competencias escasas que ten reconhecida a Galiza e o restaurante do Estado unha lei que uniformice homocenice a todo estudantado do Estado español unha lei que poña todo tipo de atrancos como se demostrou xa nes que pasados para a continuidade dos filhos das taxas populares do Xenobús. Aí, al tonte, cincuíronse tres anos dunha folga exitosa con o Xe, foron despois dúas máis, folgas tamén estudantado, bolitario, folgas de concentración, charlas, xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe xe que, tal como algúns medios de comunicación para desmobilizar a xorrada de loita de hoxe procuraban o que convencernos equiparemos e pensamos que esta lei está derrotada non lo está a lei xoa poderemos derrotar que son capaces de seguir ocupando as ruas e as prazas e son os capaces de concienciar a todas as sociedades de que hai que derrubar a doce e que hai que eliminar as revales. O que van a pretender nas próximas, próximas semanas é edulcorar mínimamente esta lei retrógrada para convencernos de que os seus efectos máis nocivos quedan eliminados. A estrutura que mantivo o sistema educativo español, desde o ano 85, Os xoais, e coa creación dos conceptos educativos mantivóse invariable con pequenas modificacións e pequenos retoques até día de hoxe. Lei orgánica 3, Lei orgánica modificación da modificación da estrutura, a columna vertebral do sistema educativo español segue sendo médica. Temos que ter unha loita de lodada unha loiza continuada para tirar abaixo esa estrutura. Manter un sistema educativo propio galego, laico, defensor da coeducación defensor realmente dun ensino educativo que persiga a xustiza social. O ano pasado, no curso que rebatou o no anterior, máis do 80% das familias boicotearon a reválidas de terceiro sexto e sexto de primario. Non enviaron aos seus fillos a esa reválidas. Este ano, coa plataforma de novo, promoveremos o boicot, como mínimo, en cuarto de es. Sabedes que este ano cuarto da ESO, segundo bacharelato é o novo paso que dá avance na súaificación con reválidas que substituirá no caso do segundo bacharelato a actividade, é que no caso de cuarto da ESO sería un exame que este ano aínda non suporía a situación, mais que para o ano 2018/2008 isto que aprobar todo alumnado Que quere conseguir o título de ESO ou do bachillato o que vai evidentemente a expulsar do sistema educativo a un número vicente de, de alumnado. Un centro docente daqui da Coruña que a semana pasada saíron no recreo a concentrarse contra a ONCE e recibiron esa coacción absolutamente e presentável da inspección educativa de requerir o nome de todos e cada un docentes que saíran no recreo a esa concentración e que pediron información de quen promovera un referendo entro estudantado e en que condición se desenvolvera. Eso, recordanos, o tempo de nunca máis con aquela famosa circular absolutamente censora e coercitiva que se dio a todos os centros docentes. Ten que ser unha auténtica rebelión nas aulas, pero fora dela tamén fora das aulas, das sociedades permanentemente e sen descansar nunha loita contra a ONCE, contra a Revalidas e contra todo o que se esta involución do Partido Popular O establecemento da prova xeral en terceiro e sexto de primaria e a en cuarto da ESO e en bacharelato, que son requisito imprescindible para conseguir os títulos correspondentes pretenden por as maiores trabas posibles para a continuación dos estudos responden exclusivamente a unha concepción totalmente clasista e elitista de educación e contribúen a excluir o alumnado máis desfavorecidas e socialmente do dereito á educación, cando xa o xeo ensino público carece de elementos compensatorios para facer efectivo real o principio de igualdade das oportunidades. É unha tiranía exisirlle ao alumnado que se xogue o seu futuro académico co resultado dunha revalida. É unha aberración dende o punto de vista pedagóxico, sometelo a unha presión innecesaria, mediante probas que o vai avaliar baixo estándares uniformizadores, sen considerar a educación como un proceso no que hai que considerar as circunstancias persoais, e socioeconómicas, e as capacidades e actitudes do alumnado xo avalían certas áreas de coñecimento, menospretando a adquisición de outras competencias, destrezas e habilidades do campo artístico e musical, e reposando o ensino da nosa historia medio natural, imprescindible para a formación integral do alumnado. Recentralizan o sistema educativo, dado que a elaboración e o diseño das probas, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaje avaliáveis serán fichados polo Ministerio de Educación, rexectando así o estudo e coñecimento de todo que nos conforma como povo galego. Desprezan a avaliación continua e a opinión do equipo docente, cando ninguén mellor que o titor ou o titora ou o equipo docente para condecer as carencias, potencialidades, habilidades e capacidades do alumnado, así como dos medios, recursos e apoios necesarios para mellorar a aprendizaxe e o rendimento escolar. Subestiman e desconfiando o traballo do profesorado que estará totalmente sometido e condicionado a orientaros o seu traballo docente a preparar o alumnado para a obtención da mellor nota posible na avaliación final marxinando outros aspectos educativos fundamentais para calar unha formación o máis completa posible. Responde a a de conformar rankings de centros, segundo os resultados destas avaliacións, e se ter en conta as características do alumnado e os servizos cos que conta o centro. Co obxecto de ir configurando unha rede elitista que contará con máis medios e recursos. Pretenden ir afirmando un sistema educativo competitivo, clasista e segregador que excluirá os sectores máis desfavorecidos da educación e asentará unha estrutura curricular o servizo do neoliberalismo. Continúan cunha desconsideración absoluta coa alumnado, con necesidades específicas de apoio educativo, coa profesorado coa atende e coas súas familias, deixando a improvisación todo relacionado coa organización das provas para este colectivo. ¡No, se, no,